Beraz, konpetitibeko eta dispaze mugaz gendiko Europar proiektuaren baitan, baionako merkataritzak gambararen estia ingerenkeari eskolak berrikuntzaren hogeita labortuak mugaz gendiko topaketa antolatu du. Itzordua, ostirala eta larun batautan, Irungo fiko erakostazokan ostazokan irakango da. Ortengo itzorduan, ber, benlareun ikaslek parte hartuko dute. Eta guztioniz honen guruan ba mintzaldeko zuane, dazkon, Estia Ingenieria eskolako lourralde garapenerako doktorea, eta Europako proiektuen arduraduna dugu telefonoaren beste muturrean arratsaldeon zuane. Nahi, agestion deneri. Bueno, esango dugu, e, berrikuntzaren ogeita lagu orduak, e, ez dela de ekintza edo ekimen berri bat, e, estia ingenari eskolaren izan ere, amabigarren e, ekitaldi izango zen, aurten baina... Ama irugarrena. Ama irugarrena, Baina, aurten beresitasun batekin lehen aldiz, mugaz gaindiko topaketa bat izango da, ez da? Bai, hori beritasun ahundia laguritzak, ze urterro uh, antoratzen dugunean ekitaldi hori eztean badira egualdeko jendeak etortzen, baina hori izango da egiazki uh, eguneko eguna mugaz gaindikoa. Nahi du esan, ukanen dugula laugun ikasle eta laugun ikasle horietan erdia etoriko da egualdetik eta erdia iparaldetik. Uhum. Esango dugu baita ere aurten aukeratutako eh bueno, ba fabrikazio eta prozesu aurreratuak izango direla, pizka bat aldi guztu azaldu nola iragango den eh bueno, ba, topaketa zein izango da metodologia edo eh, prozesua. Nah, bai, distant da. Bueno, printzipioa oso simple da, azken finalean, eh, alde batetik baditugu lurraldeko eh enpresak bai enpresatikiak, tikiak eh, deitzen ditugunak startupak bainan baino ere enpresa handiak uh, total enediz, uh, escoltel eh, uh, eta bar eh zer bitako enpresak eta enpresa horiek ikunezko igunerozko barkatu uh, uh, lanean laukate uh, problematikak arrazoak edo ikerketa eta garrapen gaiak Eta beraz enpresoriek etortzen dira eh Gaio Iekilan eh orduko konkurso horrtara eta proposatzen dute ikasleri e, bereengaiak eta ikasek badute 24 ordu e, egun eta gaura nonstop beraz lan egiten dute eh 24 e, orduz eta 24 orduetan bardutu hartute proposatu enpreseri eh arrapostu interesgarri bat Eta bukaeran, beraz hori zango da, larun bat e, aratsaldean, bukaeran, e, e, ikasleak bat dute iru minuta epaimai bati eta publiko guziari, ezen eta ekitali hori idekia da, aurkesteko e, beren e, soluzioak. Ja, eta zango dugu baitare, Honek eusko jaurlaritzaren babesa izango duela eta kasunetan honetan tapea salburu ordea izango dela babesle nagusia aurtengo ekimenean zuentzat baitarek garrantzetsua e, izanen dazta. Bai, hori izan da guretzat uh, oso garantzitsua eta simbolikoa nahizan dugu uh, galdegin eusko jara horitzari uh, babestea eta beresiki arantsatapiari tapiari babestea uh, gure kimena uh, bi aldetik edo bi aldiz uh, simbolu hori askarada lehen aldetik zeren eta mugaz gandiko izatea uh, da ikustea jara horitzaren uh, eta besa ere uh, Lehen aldikotz, ukanen dugulakotz, ogeita lau orduentzat, emazte bat, madrina edo egu bezala. Eta hori importanta da, zeren hainitzetan, egia da teknologiko munduan, e, start-up munduan, hainitan gizomak dira gertzen, eta hor beraz, ukanen dugu emazte bat, gainera gaitasunez beteaz, da bera ingeniero bada, eh? eta beraz, plazera handia dugu bere eriziditzea ekilen hortan. Uhum. Eh, harremana bueno, duzu eh, bueno, ikasle ezberdinekin berdinekin, piskot nola ikusten duzu zure ikus puntutik eh bueno, gaur egundoko belaun ikasle belaundalia parte hartuko ditoni ikasle hauek, eh, nola ikusten di, dituzu ba momentu honetan. Uh, Egia dena da ekimen horrek proposatzen du gazteri eh uh, beste manera bat ikasteko eta harremanetan sartzeko enpresekilan. Uh, ekimen hori sorti, sortu ginoen ez tian, piskat alatzeko ere pedagogia, hori deitzen dugu pedagogia aktiba, edo ingleseaz ere esaten da learning by doing, eta beraz, uh, oartzen gira, torporatzen bali bat dugu edo gazteri beraiek jauta dezaten gaia, proposatzen bat ola taldeka edo kolaborazio modualan egitea, beren sorkuntza uh, edo kreativitate, kapasitatea ainit ainit haunditzen da. Eta beraz uh, guk ainit sinestan dugu bela hortan, eta ainit sinestan dugu ere, behar direla emekie meki uh, aintzinatu edo aldatu pedagogia egiteko manerak eta hortan asko sartzen gira ez zia, eta uste dut gure lurraldearen, industriaren zaterde garantzitu dela e bentzatzea gaztikilan lan egiteak alduela asko ekarten berikuntzarentzat. Oso ongi, eh? goratuko dugu, ba, topaketa bera, publiko ororentzat irakita i, e, izanen dela, eh? eta baitare, bueno, ba, animatzen ditugu bai inguruan e, e, diren bizi lagunak edo interesadutenak, ba, irungo fiko ba ontatik ba, pasatzea eta baitare, ere bestela ezin duenak, ba, aukera izango du baitare, internet bidez jarraitzeko, ez da. Bai, eta azken gauza bat alduguna esaten da uh, bai publikoal da etor ikusteko eta ikuuseko zer bekuntzako hobeta go orduak, baina ere hor uh, entzuten dutenek gazteak bainbat dira or, ikasleak, eh lizeokoa edo unibertsitatekoa edo eskolakoak, aldute oino izena ematen gure plataforma nan, eh, hiru bikoitze 24h.estea.fr eh, eta nahi badute parte hartu taldetan, eh bako txakaldur bere izena ematen indibidualekin eta gero momentuan eh, sortuko du talde bat beste ikasetikeran, eh. beraz barra jakin eh, izen ematea parte hartzeko beti irekia dela asken arte Mm -hmm. Bona, bueno, ba, proposamen horrekin gelditzen gara esuane, esker mila, e? benetan ba, gurean izatagatik mila esker. Eskerak zuheri, agur.